53. Legea celor trei rădăcini Cele trei rădăcini ale libertății financiare sunt economiile, asigurările și investițiile. Una dintre principalele responsabilități față de dumneavoastră și față de oamenii care depind de dumneavoastră este să construiți o fortăreață financiară în jurul dumneavoastră în cursul vieții în câmpul muncii. Sarcina dumneavoastră este să creați o avere personală care să vă protejeze de insecuritatea financiară cu care s-a confruntat majoritatea oamenilor. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să păstrați proporțiile corecte ale finanțelor dumneavoastră în fiecare dintre aceste zone – economii, asigurări și investiții. Primul corolar al legii celor trei rădăcini este… Pentru a fi pe deplin protejat de situațiile neprevăzute, aveți nevoie de economii lichide egale cu valoarea cheltuielilor normale făcute în 2 și 6 luni. O tânără care a participat la seminarele mele, în cadrul cărora am discutat despre importanța economisirii banilor, mi-a scris un an mai târziu și mi-a povestit o întâmplare interesantă. Cheltuia întotdeauna tot ce câștiga și chiar puțin mai mult. Prin urmare, avea întotdeauna datorii. Din ziua în care a participat la acest seminar, a început să economisească o parte din venit la fiecare chenzină, începând de la 5% și crescând procentul în timp. A economisit atât de mult încât, într-un an, a depus în contul din bancă venitul pe două luni. Între timp, compania a suferit anumite schimbări, iar șeful său a fost înlocuit cu altul. Noul director s-a dovedit a fi un om dur, cicălitor și exigent. La început, i-a suportat comportamentul. Însă mai târziu și-a dat seama că avea suficienți bani pentru a-și permite să plece. Ceea ce a și făcut. După această experiență, a văzut că existența unei rezerve de bani la bancă a făcut-o să ia viața în propriile mâini. Cel de-al doilea corolar al legii celor trei rădăcini este... Asigurările dumneavoastră trebuie să fie destul de mari pentru a acoperi pagubele produse în cazul unor accidente, situații în care contul bancar nu ar fi suficient. Asigurați-vă întotdeauna împotriva tuturor riscurilor, împotriva situațiilor în care economiile dumneavoastră nu ar fi suficiente. Încheiați asigurări de sănătate destul de mari pentru a acoperi costurile pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră în cazul unei urgențe medicale. Încheiați asigurări auto de răspundere civilă și de accidente. Încheiați asigurări de viață, pentru ca, în cazul în care vi se întâmplă o nenorocire, oamenii care depind de dumneavoastră din punct de vedere financiar să aibă resurse bănești suficiente pentru a trăi. Probabil că cea mai mare nevoie sau dorință a naturii umane este siguranța, iar fără o asigurare corespunzătoare, nu o puteți trăi. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este Scopul dumneavoastră financiar suprem ar trebui să fie acumularea capitalului până în momentul în care investițiile pe care le-ați făcut vă aduc un venit mai mare decât cel pe care îl câștigați la locul de muncă. În acest moment, Puteți renunța la acesta și vă puteți petrece timpul gestionându-vă activele. Aceasta pare a fi o strategie de planificare extrem de simplă, însă este remarcabil cât de puțini oameni o urmează și cât de mulți ajung la vârsta de 60 de ani cu foarte puțini bani puși deoparte. În medie, cetățenii americani care ies la pensie astăzi au un activ net total de aproximativ 31.000 de dolari plus venitul obținut din asigurările sociale. Nu lăsați să vi se întâmple și dumneavoastră același lucru. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Calculați cât de mult ar costa să vă mențineți standardul de viață actual dacă nu ați mai avea niciun venit. Hotărâți-vă chiar astăzi să începeți să economisiți până când veți avea o sumă de două până la 6 ori mai mare decât venitul actual. Acest lucru trebuie să devină prioritatea dumneavoastră principală. 2. Discutați cu un agent de asigurări și faceți tot ce este necesar pentru a avea asigurări complete în fiecare zonă cheie a vieții, sănătate, automobil, locuință și viață. 3. Începeți astăzi să urmați un program lunar de economii și investiții, Chiar dacă tot ceea ce faceți este să mergeți la bancă și să deschideți un cont de economii. Depuneți o sumă fixă în acest cont în fiecare lună și priviți-l crescând.